Kén, perelde az egész kibaszott jog és igazságszolgáltatási rendszert. Megfelelő időnek tűnik, hogy beköszönjek, nem gondolod? Nem megyünk el azért, hogy beinthessen az igazságszolgáltatásnak. Az igazságszolgáltatásban dolgozom. Mörfi viszont tudja, hogy velem vagy lájlá. Öleld magadhoz, aki vagy. Együtt voltunk. Mindannyian úgy tudják, egy pár vagyunk. Együtt voltunk.